a trapunzir frata él no tiene corazón Aproveitamos este espacio para poder falar con xuan Xuán de Furanchín. xuan ademais, é unha persoa enamorada do traballo que se fai en Galicia nos Furanchos. Eh, seguro que ten novidades importantes que, coas que vamos a participar e eh, nos vayan a informar. Boa tarde, xuan Boa tarde, un placer volver a falar con vosco furancheiros, furanchín ah, eh, teño entendido que bueno, aparte de que teñas grande eh, traballo para poder informar a todos nos escutantes o que ti eh, presentas ou pelo menos sabes concretamente de esa próxima festa a festa de San Blas que ten muitísimo que ver co, pues, non solamente con furanchos, sino con todo o que se pode decir eh, disfrutar do xantar, da comida, do beber e, de, e da E dos paseos, ou proponendo dar viaxes, non? Si, sí, bueno, xa comezou ayer. Onde? É unha é unha rom, romería que que que está pois pues, a lao de de Vigo. En Vigo, no? correcto. pois eh, pues, eh traición, xa ten máis de 300 anos Carre. esa romería. Sí, sí. xa se facía antigamente cando Eh, cando empezaban a recoller as, as colleitas eh, para, e despois tamén pois, eh, para vender o viño entón, iso todo foi evolucionando e agora é unha, unha romería para todo o mundo para o que quede visitar o xan, o santo para o que quede eh, beber e eh, para o que quede comer e o que que quede festa tamén Claro, porque ademais en Benvibre, eh, esa parroquia, ten, ten un, un, un, unha gran tradición con respecto a isto das tapas que que, que, que se, se serben, tapas típicas, non? A zorza, o, o raxo, a tortilla, a orella, sí, e os estos, viños, viños estos, caseiros, propiamente, sí. este, non? Non en todos xa houve máis, porque cada vez menos en eh, na periferia de, de Vigo, eh, ainda que hai cultura, hai moita xente que, que ten viñas, Non dá que todo o viño Para para un mes casi de, de festa claro. Entón, hai, hai algúns Furanchos Vamos a decir furanchos entre comillas Porque non, non siguen a normativa da, Todos non da xunta. teñen a normativa da xunta eh, Exactamente claro, claro. Ah. Ten, Teñen a licencia do Concello de Vigo Que en ten o seu propio Ayuntamiento eh, eh, o Moitos teñen o, o viño que, que elaborado por eles En moitos incluso, eh, pois as tapas que poñen de, de orella, de zorza, poisis tamén é eh, eh, súa da súa casa e despois outros que non teñen esa sorte pois Eh, lle compran o, o viño algún outro vinicultor, pero bueno eh, hai un pouquiño de todo para lexir Bueno eh, aparte de haber un pouquinho de todo para lexir, como diste, mm -hmm. podes nos adiantar o polo menos a todos os galegos do que algúns deles achéganse nesta época despois da, da, do, do, do Nadal, tamén se achégan ali a Vigo e arredores eh, eh, que, que, que programa pa aproximadamente, porque isto dura casi un mes, non? Si, sí, isto dura hasta o 3 de febreiro que é o día que, que é o día propio do, do santo sí. eh, durante todos estes días o que van abrindo, eh, pois en moitos moitos dos furanchos dos locais teñen actuacións excecionais, pois gaiteiros, sí. eh, despois o, o que ten de novedad este ano é que a comisión de festas fixo como unha especie unha tarxeta, ¿no? sí. Entón, ti, Entontit, eh, os 21 locais que hai En toda a zoa eh, Tens que ir eh, sellando Como se fora a cartilla do camiño de Santiago Ajá. Pero, coslocais Entón, te ibas sellando En un hasta que percorras todos E eh, despois, con toda a xente Que ten esas cartillas Totalmente selladas sorteaban un, un cocido Ajá. Para que a xente, bueno, pues que tamén Poda, poda comer ali E, eh, bueno, a parte de viño Pois pues, é das tapas típicas que ten un furancho En moitos sitios tamén os, os domingos dan, dan cocido. É entón, mm. eh, eh, algo moi bo para que a xente que non o coñece que se acerque, que disfrute, porque porque hai moita trubla. Mm. Sí, eu dixe que, que nos falas do, do programa porque eu lín co, con unha no, no, no información que nos enviaches tamén moi interesante, que a mediados de mes terán música e pasacalles, pasarrúas. Exactamente, sí, eh. correcto. E eh, eh, despois outra cosausa tamén que, que, que teen teñen contratados poisis pues, algunhas actuacións como por exemplo, Ochas Carraschás. Non. Hai grupos moi moi coñecidos, a verdad. Uh -huh. hay grupos moi coñecidos. É eh, un pouco o, o que fan todos os anos, pero cada vez o fan un pouquiño maior e cada vez vai un poquiño de máis xente entón pois. Eh, é digno de, de vivilo e disfrutalo, porque xa nas, nas, nas cidades poucas romerías hai eh, que teñan tanto éxito como a, como a de San Blas. A San Blas, que remata precisamente, como diste, en, en febreiro, non? En febreiro, febreiro se non recordo male outros de febreiro. Pero é que ademais remata cun, cun, cun, cun algo solemne, unha misa, non? Unha misa solemne. Sí, unha misa o, o santo, que é San Benitiño, mm. Eh, bueno, eh, na zona toda de Membribe a xente que pois que poida escoitar non se diga, bueno, pois eu non son tanto de de beber eh. hai moito que ver, hai hai hai muiños, hai hai un montón de, de iglesias hai O, o camiño eh, todo un camiño forestal, o sea, que hai un pouco pa todo mundo. o mundo, que quere ir a lecer, eh, a pasalo ben, pode, e o que quere un pouco descubrir tamén, hai un pouquiño de todo. Además, eh, bueno, o, o que diste, festa rachar para todos aqueles que queiron xunto con acompañamento de de bebercio e comercio, non? Sí, claro. e sí, además agora <risa> que isto Podían invitar a Princesa Leonor que lle gustan os furanchos? Ah, Home, xa foi a... xa foi o un, sí, o caballero sí, foi o, o furancho do, do caballero o caballero, xa foi polo bicho, o gusto lle bastante bueno non fai daño eso non fai daño no. o, probar non fai daño non, claro, hai que probar para poder, para claro. poder saber Uh -huh. vale. eh, eh, por certo, xa Comezan precisamente agora A partir de agora comezan a abrir os furanchos, non? Si, sí, xa empezou a temporada de furanchos ou un de dezembro uh -huh. Aunque no mes de dezembro Moi poquinhos, moi poquinhos abren uh -huh. xa, xa fixa apertura algún Xa cerrou eh, Algún de Canga xa abreu e se cerrou Ora creo que están abertos eh, Cinco uh -huh. Está aberto o iglesario En Bueu Está Berto o, o Caballero en Pollo, sí. está Berto en Vilaboa 2, eh, sí. Jorge eh, o de Antonio, eh, eh, creo que me queda un, que ahora mismo no recuerdo. Cal, bueno, cal el, pero... No Eh, queren saber cales están abertos, para eso está a Guía Furanchín, Que se que... poñan na página... Exactamente, iba a decir... Iba... <ríe> Quitaxemo da boca, non? Eh, na Guía Furanchín, aparecen en guiafuranchin.com e aparecen os que están abertos e, ademais, pode... hai unha certa valoración, entre comillas, para que elixan o que lhes pareza máis oportuno, non é? Sí, tal, tal cual. O que buscamos é eh, que esta tradición non non se perda, hmm. que siga perdurando que a xente xoven que cada vez máis se involucra eh, moi a, a, con alegría para min o que fai eh, cada vez máis pois visitas furanchos eh, buscan as cousas tradicionales van a ver benas e como que Eh, están volvendo a encaixar, ¿no? Que, que antes era como que non sabíamos donde encaixar a toda esa xente nova eh, para que, que, que siguiera que esta esta tradición porque se non vai a xente ás verbenas, se non vai a xente ás ás festas regionais, non va a haber un momento que se perda cal. Claro. Claro. e alámas é unha forma de, de, de, de disfrutar da gastronomía diferente, non? Un un, un viaxe gastronómico único, que, que non ten nada que ver co que co de restaurante. A chegas a un furancho aquí e eu eu eu euphoria, cando ves a, non sei, aqueles, aquelas tortillas, ves aqueles aqueles bistecs feitos brasa e todo eso, bueno. carilla. Mm. Bueno, por eso digo que non é un restaurante ao estilo no, sí. normal e corrente que, que ten unha, unha carta e unha pertenece, sino que é algo que ofrecen os propios donos, non? Mm. que é moi particular e personal, non? Sí, porque ele, ele só poden poñer cinco tapas, mm. eh, de 11 que te permite a xunta, mm. pero eh, tipo de saber unha diferencia entre un furancho e outro de uns 10 quilómetros Eh, haber tapas diferentes Non cada un intenta buscar o seu punto na cociña eh, pois ese home e esa muller que le van cociñando para a súa familia moitísimos anos ora o fai para, para os comensales que, que uh -huh. queren disfrutar do seu furancho e queren, e queren visitalo, claro Claro, por eso digo que... E ese, ese furancho dura todo o ano? Non, non, son no, meses. Non, os furanchos só poden estar abertos un máximo de tres meses. Tres meses. Sí. Dentro dun de período comprendido, desde un de decembro uh -huh. hasta o 30 de xuño. Exacto. E, con excepción dos locais que teñan Viño Albariño e que teñan zona exterior, uh -huh. o Concello, moitas veces, lle permite unha próloga uh -huh. para que abra en xuño. Uh -huh. Nunca pode pasar de xuño. Sí. No, podemos decir que é de decembro de, de a xuño. Por eso, é eh, eh, un disfrute de un, de un, un viaxe gastronómico, digo, único, pues, sí. feito e, ademais con un viño eh, de, de cosecha propia, que, que, que, que bueno, pois pues, eh, quizás o resto do que eles non poden... Digamos, o que non poden sí, sí. consumir, claro. Es, sempre un excedente, eh, sempre se acabou furancho cando acaban o viño, claro. Sen viño claro. non non hai furancho. Se... E moitas veces levamos sorpresas mm. eh, ca calidade do viño de moitos furanchos, mm. que claro. non ten nada que envidiar os comerciais. Os comerciais. Sí. Sí, sí. ah, firmas firmas o... conhecidas e firmas Porque que... Isto es, ocorre tamén no País Vasco. Hai uns locais que teñen, yo... eh, teñen eh, elaboran flores e elaboran pois pues, hidra pero chegou un momento que as flores desaparecen emeten pois, comida, que tortilla de bacalao, tor... bueno, moitas das cousas. Eu sei que algo parecido aos furanchos os hai en, en Canarias, en Canarias sí, que sí. se chaman eh, huachinches, Guachinches, sí. que é moi parecido a un furancho, Pero que fan e poñer eh, pescado do que, do que pesca o, o propietario uh -huh. E creo que de carne só poden poñer cabrito Non estou moi seguro porque non sei a, sí. a legislación, lóxicamente, das islas uh -huh. Bastante teño ca, canosa nosa, coa de Galicia <risas> pero creo que é algo así si, si, si, estás no certo estás no certo, si sí. sí, eh. ademais non está en todas as islas sino que está eh, está bastante estendido e eh, pronunciado en Tenerife en Tenerife, ¿no? uh -huh. Tenerife si sí. paso como o que contaba eu do País Vasco que está, eh, non en todos os povos existe, por exemplo existe en Irún e, e, e, e antes de chegar a San Sebastián tamén Pero despois xa non Bueno, eh, agradecemos xe moitísimo Joan que participaras xa con nosotros O que por eso un placer Xa son casi Já son casi da casa. Claro que si. Sí. Sí. Bueno, además, o que intentamos é de ser dálle un poquíño chamámoslle publicidade, pero darlle voz a, a esa guía Furanchin que ti mantese que en realidade pois pues, sirve para que moitos dos nosos escoitantes e seguidores pois pues, aproveiten esa túa información para poder disfrutar sí, de además, algo único e diferente, ¿non? Eso intentamos porque depois tamén hai moitos seguidores que que nos Pois pues xa acabou a temporada de furanchos, e ora onde vamos a comer? E ora onde vamos? Sí. Entón, hemos ampliado un pouquinho tamén a guía, e aparte da temporada de furanchos, de falar dos furanchos e, e promocionalos para que a xente os coñeza e, e que sigan sigan abrindo, hemos tamén aumentado, e xa hai tabernas típicas, xa hai mesones, xa restaurantes, sempre... E que teñan ese punto esa unión con Galicia muy bien, muy bien. de paseo gastronómico vamos Correcto, sí señor. Un paseo gastronómico. Exactamente. restaurantes tamén que te, acordou, vin aí na última ocasión, pois un, un que acabade que que que informastes del restaurante Ai o Aio, non? Ai o Aio que en Portugal, eso foi un grandísimo descubrimento. Eso é en, en Braga. Ya además económico, eh? Sí, sí, sí, eh. Muy barato. <risas> Que, que, que es espectacular a calidade da, da comida é mm -hmm. un sitio que, que calidade a precio é fantástico e despois, eh, como te tratan? Bueno, sabemos que os tantos os galegos como os portugueses somos eh, moi anfitriones pero pero ali a verdade é que eh, a dirección, os, os donos tratante como se foras a casa no, E ademais é un entorno precioso ¿no? un entorno sí. moi bonito muy bonito bueno, pois agradecete volvo a repetir, xoan que, que, que nos atendas tan amablemente eh, bueno, que sigas colleitando moitos éxitos, veña intentamos, en nada, estou para para vos, cando can que irades moitísimas grazas, no, unha pedra grande eres. un abrazo grande, Atá cuidado anualmente. despedimos te con, con música ata logo máis música para para xoan, de furanchín exactamente, vamos a tú mundo da xubilación poder deitarse, de que vida te agachen en o seu silencio escutando este no seu son.